الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى رضوان الله تعالى علينا وعليكم اجمعين ثم ما بعد حوالنك يوزوشني الله جل شانه господар свісєтова neka su najpotpuniji i najlepši blagoslovi selamen Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na njegovu učastnu porodicu ahle lubejt na sve njegove ashaba aposem na četvoricu pravednih halifa Abu Bakra, Omera, Osman i Jaliju i na sve one koji slijede njihov budu sunnijeg dana amin ya rabel alamin na nakon toga poštovana braćo cinjene sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala u Evo Allah da zašanohu podrškom i uputom nastavljamo druženje sa hadisima Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi sellem, a koje su zabeležili dvojice najvećih autoriteta u oblasti Rasulullahovog hadisa i sunneta imam Bukhari i Muslim a kao što znate i dalje se nalazimo u poglavlju o imanu tabul iman knjiga o imanu koja govori koje su to stvari u koje vjernici trebaju da vjeruju i na koji način trebaju svoje vjerovanje da izražavaju na redu je hadis od Seleme radijallahu ta'ala anhu u kojem stoji da je rekao hafet ez vadul qavmi u emleku kaže na jednom od naših putovanja i u jednoj bici u kojoj smo bili sa Rasulullahom Muhammedom s.a.w. naša poputbina ili hrana koju smo ponijeli je ponestala do te mjere da smo skoro ostali bez ičega u emleku vato nabi sallallahu alayhi wa pa sallam fi nahri iblihim fa adna lahum pase vojska savjetovala i konsultirala šta da rade i otišli su kod poslanika Muhameda sallallahu alayhi wasallam i tražili dozvolu da zakolju sv nekoliko svojih deva ili jahalica a koje su koristili kao prevozna sredstva da dođu do, do cila kojeg su zacrtali i također da se bore na Allahovom žalašanuhu putu. Pa im je poslanik a.s. dozvolio da zakolju onoliko odeva koliko im je potrebno da se nahrane i da obstanu. Peleqjehumu Umar radijallahu ta'ala anhu. Pa ih je sreo Omer radijallahu ta'ala Anhu fa'ahbaruhu I oni su ga obavijestili Šta se je dogodilo Kakva im je potreba I šta su oni uradili Da su tražili Resulullah Salatu wassalam dozvol da zakolju Deve A onda im je Omer rekao Ma beqaukum ba'da ibilikum Šta ćete vi da radite bez Deva Kako ćete da prevalite Na stotine i stotine Kilometara I kako ćete da se borite? Vi ćete sami sebe da uništite. Pa je došao kod poslanika sallahu alaihi wa sellem i rekao mu, ja Rasul Allah, o Allaho poslaniće, ma beqauhum ba'da i bilihim, šta će vojska da radi bez svojih jahlijica i bez svojih deva? Pa je Rasulullah alaihi wa sallatu wa rekao, nadi fi nasi fe jatune bi fadli izvadihim, O pozovi ljude. Neka svako donese ono što mu je preteklo od hrane i od poputbine. Od toga što su poljivali na put, to što im je ostalo, neka donesu. Fa busita li zalika nit'un. Pa se pa su pred Rasulullahom sallallahu sellem prostrali jednu hasuru od kože od uštavljene kože feja'aluhu alen nita'i pa su ljudi donijeli to što imaju a nije bilo puno toga kako stoji u hadisu kod imama muslima kaže prenosilac ja sam se podigao koliko sam mogao i na prste da vidim koliko je to hrane kad je ono kad ono kaže ke rabdat il anz kaže to hrane što su donijeli svi ashaavi Rasulullaha sallallahu alejhi koji je bilo 1400. Nije zauzimalo više prostora od onoliko koliko može ili koliko zauzme prostora jedna koza kada, kada legne. Toliko je bilo te hrane. Fa qama Rasulullahi sellem. Pa je ustao Rasulullah alejhi pa salatu ve selam. Fa da alejhi. I stao je da moli uzvišenog Allaha dželešanuhu I da priziva bereket, odnosno dobro Allahov bereket I Allahu milost Za shabe I za tu hranu Koju su, koju su donijeli Fahtatan nasu Fada'a bi Zatim je pozvao Da svako donese svoje posude Donese to što imate posuda pa su ljudi stali da zahvataju svojim posudama od te hrane sve dok nisu svi napunili svoje posude i dok nisu namirili svoje potrebe kada je to Resulullah vidio rekao je Šehadu ilaha Allahu wa anni Ja sjedočim da nema zaista istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim uzvišenog Allaha dželalühu i sjedočim da sam ja Allaho poslanik. Wa ovom hadisu koje prenosi Imam Muslim rahimehullahu ta također prenosi istu priču. I kaže da su ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wa imali potrebu i za vodom jer nisu imali ni vode pa je poslanik alejhi salatu vesselam zatražio od njih da donesu to što imaju vode donijeli su jednu posudu u kojoj je u kojoj je imalo veoma malo vode nekoliko kaplica ili nekoliko pregršta Pa je Rasulullah alejselatu vesselam zamolio Allahu dželle shanuhu. Ashhabisu stali da uzimaju abdest. A kaže nas je bilo 14 stotina, to je 1400, to je 1400 vojnika. Sve dok se nismo svi abdestili do jednog. I onda isipali smo, kaže, sipali smo, uopće nismo štedjeli vodu toliko je imalo vode zbog bereketa Resulullahove salallahu alaihi wa sallam dove dok nismo svi u potpunosti završili zatim nakon što je završeno uzimanje abdesta došlo je još osam vojnika i tražili su da ovaj vode da uzmu abdest a onda je poslanik alaihi srtu sallam rekao Završeno je uzimanje abdesta. U ovom hadisu braćo moja draga i zine sestre nam Selema ibn Aqwa, muridni ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenosi jedan zanimljiv događaj sa jednog putovanja u društvu Rasulullah Muhameda Muhameda sallallahu alayhi wa sallam u kojem zaista ima puno pouka, poruka i propisa. Na samom početku iz ovog hadisa vidimo kako je Resulullah a.s. imao lijepo obhođenje prema ljudima. Kako je imao lijep odnos prema ljudina, ljudima. Husnul huluk imao je lijepo ponašanje. Rasulullah alejhi salatu vesselam je bio jednostavan. Iako je bio prvi čovjek u svojoj zajednici, iako je primao objave od Allaha dž.š.a. iako mu je dolazio Džibril, iako je bio najbolji, najljepši i najjači i najsposobniji, najkvalitetniji poslanik alejhi salatu vesselam, je bio najjednostavniji i najpristupačniji čovjek i bio je dostupan svakom, svakom čovjeku. I ovom također vidimo da se Poslanik alejselatu ve selam što ukazuje na medicinu njegovog ponašanja i lepotu njegovog ponašanja da je Poslanik alejselatu ve selam primao savjete od ashaba primao je savjete od ashaba i takvi su uvijek veliki ljudi bez obzira ko o kome se radilo i bez obzira ko daje, trebamo znati da je jedno od najljepših svojstava koje čovjek može da ima, savjetovanje. Međusobno savjetovanje i traženje savjeta i prihvatanje istine bez obzira od koga da ti ona dođe. Bez obzira od koga ona da ti dođe. Dakle, kada se čovjek savjetuje i kad Uh, uzima mišljenje od drugih ljudi dakle to je uh, garancija da će manje da griješi to je garancija da će manje da griješi i zato je jako bitno da čovjek sasluša i svoje dijete i da sasluša svoju suprugu i da sasluša brata i da sastu, sasluša druga a naravno savjetovanje je uh, stvar koja se traži od onih u koga imaš povjerenja U koga imaš povjerenja. Zatim e, vidimo u ovom hadisu također da se poslanik alejselatu ve selam odazivao potrebama ashaba. Poslanik alejselatu ve selam se odazivao potrebama ashaba. Nije se dakle izolirao od društva. Jer jako je bitno da znamo da naša vjera od nas traži da se miješamo olude da se e, miješamo u društvo i da pokušavamo da olakšamo ljudima i da udovolimo njihovim potrebama jer poslanik alejselatu ve selam kaže onaj vjernik koji se miješa sa ljudima živi sa njima i e, strpljiv je na eventualnim uvredama i nelagodnostima na, na koje naiđe bolji od onog čovjeka vjernika koji se izolira iz naroda, ode daleko od njih, živi sam, obožava Allaha i ovaj, ne mješa se ne mješa se sa njima. I zbog toga, kao što znate, naša vjera ne traži, ako hoćeš da stekne zadovoljstvo gospodara svih svjetova, da stekneš milost uzvišenog Allaha, da se izoluješ od ljudi, da se izoluješ od blagodati ovoga svijeta i da pobjegneš negdje daleko ovaj u nekoj e, džam da pobijeneš neku džamiju ovaj daleko od svijeta i da tu i da tu ovaj provodiš provodiš vrijeme. Naša vjera je dakle objedinila e, koristi i ovoga i budućeg svijeta i mi dok živimo na ovom svijetu imamo priliku da stičemo zadovoljstvo i nagradu kod gospodara svih svjetova na Aheretu zatim također ovdje u ovom slučaju i događaju vidimo da su ashabi Resulullah s.a.v. živjeli normalnim životom i da su oni poštovali ovo svjetske zakonitosti božije zakone koji vladaju ovdje uh, u ovom, u ovom svemiru. Nisu tražili od Resululaha Muhammeda Sallallahu alaihi wa sallam da im dolazi sa nekakvim čudima i nadprirodnim dijelima i pojavama, nego su oni otišli, tražili su rješenje, tražili su rješenje uh, od onih sredstava koja oni posjeduju, a to jeste, o Allaho poslaniće, mi imamo ove debe, i tražimo dozvolu od tebe da nam ti dozvoliš da ih zakolemo. Nisu tražili od poslanika sallallahu alejhi ve nekje nemoguće stvari, neke nemoguće stvari kao što su to primjer radi činili onih koji nisu vjerovali. Oni su tražili od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da im spusti nezeka. Oni su tražili od Rasulullah alejsallatu ve selam da on ima posebnu posebnu baštu a koju ćemo Allah šanhu dati iz koje će hraniti ljudi i tako dalje. Ashabi nisu bili, ashabi nisu bili takvi, nego su oni dakle ovaj a, poštovali a, ovo svjetske zakone, zakone na ovom, na ovom svijetu. A, zatim također u ovome se vidi a, vrijednost Omer radijallahu ta'ala anhu. Omerova vrijednost je zaista došla do izražaja u mnogim situacijama. Tote mjere da je Omer radijallahu ta'ala e, svojim mišljenjem e, izazvao objavu sa neba da, e, s, da, se, da potvrdi njegovo, njegovo mišljenje. On je, primjera radi, kao što znate, u mnogim situacijama bio razlog da uzvišen je Allah Žešanuhu spusti objavu i potvrdi mišljenje Omera r.a. Kada je e, rekao jedne prilike Resulullahu, o Allaho poslaniće, zaista kod tebe ulaze i dobri, pošteni i moralni ljudi, ali ulaze i pokvarenjaci, ljudi loših namjera i tako dalje, kada bekrin araje dio tvojim ženama da se pokriju da se pokriju a, potpunim hidžabom pa je on da uzvišeni Allah džeshahnuhu rekao ja eha nebijo reci a, tvojim ženama i reci vjernicama i ženama vjernika neka spustene za sebe svoje džilbabe i svoje odore odnosno svoju svoju odjeću. Time je uzvišeni Allah džellehu teala potvrdio mišljenje Omara radijallahu ta'ala anhu. I ovdje je Umar e, radijallahu ta'ala anhu e, zaista postupio na, na taj način da je e, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sugerirao da ako ashabi zakonu deve na kojima moraju da putuju, njim, njih neće Uh, hod pješke uništiti jer nekoliko stotina kilometara ili do hiljadu kilometara vala pješke proći i onda je Omer radijallahu ta'ala anhu tražio od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neko drugo rješenje na šta se poslanik sallallahu alaihi wa sallam odazvao i onda je došlo do izražaja muadžiza ili dogodila se muadžiza uh, dijelo koje je zaista učinilo ne onome kojaje onemogućilo bilo koga da učini nešto nešto e, tako i na taj i na taj način. Zatim također ovdje iz ovog e, hadisa vidimo da e, kada je u pitanju vođa kada su u pitanju odgovorni ljudi i kada vidimo da e, da postoji potreba da im se nešto sugerira, treba im sugerirati i treba ih savjetovati i treba ih savjetovati bez obzira o kojem se čovjeku radi 20 rado nekom poslodavcu o nekom ovaj od nekoj odgovornoj osobi o bilo kojoj ličnosti koja je bitna u društvu koja odlučuje za društvo imamo džamije i tako dalje ako vidiš da postoji potreba da mu nešto sugeriraš da mu nešto kažeš trebaš mu kazati na najlepši i mogući način jer je u tome rahmet i baraket jer muslimani su ti koji jedni drugima savjetuju dobro postiču ih na dobro i zabranjuju, zabranjuju im dakle da čine, da, čine, da čine zlo također u ovom hadisu je došlo do muadžize poslanika Muhamada Sallallahu alaihi wa sallam gdje mu je uzvišeni Allah zašanu mu dao a e, sebebom razlogom njegove dove da se uveća hrana do te mjere da su 4400 ljudi uzimali uzimali punili punili punili i to je trajalo sve dok nije došao posljednji čovjek iz e, tog pohoda da uzme onoliko koliko mu treba a da hrane a da je hrane bilo u izobilju također kada su uzimali abdest isto se je dogodilo sipali smo kaže, tekla je voda Iako je na samom početku imalo šta, imalo samo ovaj, veoma, veoma malo vode, ali je ova količina vode bila dovoljna da svi ashabi uzmu abdest i da zadovolje zadovolje svoje svoje potrebe. Ovdje vidimo da je Resulullah sallallahu alejhi ve počešćen ove prilike sa e, nadprirodnim dijelom koje mu je uzvišeni Allah dželle dao. Kao što znate, poslanici su e, podržavani od strane uzvišenog Allaha dželešanuhu e, dokazima, jasnim dokazima i jasnim argumentima. Mi smo poslali naše poslanike sa jasnim dokazima. E, dakle, ti dokazi se dijele u dvije vrste. Jedna vrsta dokaza e, jeste e, objava gdje uzvišeni je Allah rešanu mu šale poslanicima objevu jasne argumente, jasne dokaze i to je muadžiza i čudo koje traje do današnjih dana posebno kada je, pitan, kada je u pitanju poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže poslanik alaihi sallatu wa Selam svakom poslaniku je dato nešto što je bilo dovoljno njegovom narodu povjeruje wa inni utitul Qu'ane, a amen je dat Kur'an u mitluhu i nešto slično njemu, a to je sunet poslanika Mohameda sallallahu Alaihi Waslam. I uh, ču do Kurana ili koranska muhađiza ona djeluje do sudnjega dana. Danošnje dana i trajaće do sudnje do sudnjega dana. A fizička z fizički dokazile argumenti Jesu, kao što je primar radi bio slučaj sa Nuhom alejhi salatu da ga je Allah džeshano spasio na lađi od ogromnog potopa zatim kao što je bio slučaj sa e, Ibrahimom alejhi salatu vesselam da ga je Allah džeshano spasio e, od toga da ga vatra izgori kao što je bio slučaj sa Musom alejhi salatu da mu Allah džeshano otvorio more i da ga je on sa njim razgovarao slučaj sa Salihom alejhi salatu vesselam e, da je izašla deva iz tiene Zatim također slučaj sa Isaom alejselamu, salatu vesselam, koji je življavao mrtve, koji je mogao da izliječi slijepa čovjeka i tako dalje. Poslanik naš je također imao i iz ove vrste e, veliki broj dokaza, ergomenata. I svi ovi poslanici koji su bili prije njega, ili svi poslanici koji su bili prije njega, oni su imali mu'dizat, i natprirodna djela kojim ih je Allah džellešanu podržavao. Ali Naš poslanik, a.s.v., je imao a, veću muadžizu od svih tih muadžiza koje su imali priješnji poslanici, a najveća njegova muadžiza jeste svakako, jeste svakako Kur'an, jeste svakako Kur'an. Alimu šan, Allaho žešanuhu knjiga koja je neizmijenjena, Allaho žešanuhu autentičan govor koji je neizmijen, gdje, gdje nije gdje se nije dogodila promjena ni u kakvom smislu nijednog slova nijedno, nijedne, nijedne tačke e, dakle autentično ga uče hafizi i muslimani e, danas isto kao što su ga učili e, muslimani koji su živili za vrijeme Rasulullaha muhameda Muhamada sallallahu sallallahu alaihi wa sallam e, naravno ovo, je, ovo su dijela koja su povećavala iman ashabi ma i muslimanima koji su živjeli u tom i koji bi vidjeli ovakva ovakve, ovakve događaje. Zatim kada je u pitanju kada su u pitanju nadprirodna djela, djela koja inače odskaču od stvarnog života i koja, koja su iznad ovo svjetskog, običnog, uspostaljenog života i ovog svjetskog dakle Ovaj, pravila koja vladaju u Svemiru, također možemo da spomenemo u tom smislu i keramet. Šta je to keramet i šta je istina o kerametu, odnosno o kerametima i kakav stav trebamo da imamo mi muslimani prema tome i koji je najveći keramet također i koji su uslovi Onoga ko, kome Allahi Šanahu daje keramet i kako treba također da se ponaša onaj koji kojima je uzvišen Allahi Šanahu dao, dao keramet. Kada je u pitanju keramet, to znači u arapskom jeziku, kada ga prevedemo na naš jezik, počast. Keramet je keramet je počast. I keramet je također nadprirodno dijelo. Nadprirodno dijelo isto kao i muadjiza tisto kao i mu'jize. Odskače od obosjetski zakonitosti ili pravila koja vladaju, koja vladaju u ovom u ovom, e, svemiru. Kada je u pitanju keramet naravno, e keramet je vezan za e, one ljude koji nisu poslanici. To su natprirodna dijela koja koja uzvišeni Allah dž.š. hanu daje vjernicima koji nisu poslanici. A natrirodna dijela koja daje poslanicima Zovu se šta? Muadžize Zovu se e, muadžize kada, kada su u pitanju kerameti e, Tu su se također ljudi podijelili u tri skupine U tri velike skupine Jedni su negirali keramet e, I keramete rekli su Nemoguće je Nemoguće je, se dogodi keramet bilo kome Nakon poslanike Muhamada Aleyhis Salatu Wasalam i to je neprirodno, i to odskače od uh, pravila u kojima mi živimo, od božjih zakonitosti u prirodi i u svemiru i tako dalje, i to uh, nisu istiniti događaje, i to nisu istiniti događaje, dakle keramete su negirali mu'atezile, uh, veliki broj filozofa i tako dalje, i oni su otišli u jednu krajnost. Drugi su otišli u drugu krajnost, druga skupina otišla u drugu krajnost i oni su ovaj uh, pretjerali u potvrđivanju kerameta u potvrđivanju e, kerameta pa su izmišljali raznorazne priče da, se, e, da su se događale i da se događaju e, određenim e, ljudima do te mjere da su ob, da su ljudima pripisivali neka svojstva koja pripadaju samo uzvišenom Allahu uzvišenom Allahu جل شانه جبت je uvijek u sredini. I uh, stav ehli ahli sunnetu vel oni koji slijede praksu poslanika Muhameda عليه الصلاه والسلام i zajednice, ona je, uh, uh, taj stav je ispravan uh, i, taj i taj stav je u redu. I naravno da su kerameti potvrđeni i Kur'anom i sunnetom poslanika Muhameda sallallahu alejhi wasallam. Svejedno ćemo nekoliko kerameta Uh, jedan od tih jeste da je uzvišan Allah Žešanohu davao hranu Marijemje o kojoj smo govorili na prošlom dersu, uh, bez da se uopće trudi uh, kale ja Marijemu anna leki hada kale tu min indi Allah rekao je Zakirija o Marijema otkuti ova hrana a u tefsiru ovoga ajta se spominje da je Allah Žešanohu davao leti hranu koja je postojala samo zimi a zimi onu hranu koja je postojala samo leti Pa se je Zakirija začudio i rekao, o Marijem, otkut ti ovo? Ona je rekla, kalet min indillah, ovo je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim također, ono što se je dogodilo saari ženi Ibrahima, -sa da zanese u periodu kada inače žene ne mogu da zanesu i ne mogu da ostanu ovaj noseće, pa je rodila mjegovina. Dakle, ovaj, ishaka u poznijim godinama svoga života Iako je bila prije svega nerotkinja Kada je mola da rađa A također nerotkinja koja je zašla u godine Koja je zašla u godine Rodila je ishaka alaihi svaratu To je Allah obdje lešanom keramete Također, ono što se je dogodilo Ono što se je dogodilo također Sari u Egiptu kada je uzvišeni Allah Žešanohu kočio ruku nasilnika i zulumčara koji je htio da je obeščasti i da odari na, na njen obraz i na njen karakter. Sve su to kerameti koji je uzvišeni Allah Žešanohu daje određenim, određenim svojim svojim robovima. E, također, ali postoje uvjeti koje moramo da znamo ili pravila kada su u pitanju kerameti. Jako je bitna ova tema, jer kod nas, primjer, radi ovdje se priča i pričaju naši stari ljudi. Keramet ovaj, li je bio ovaj čovjek, keramet je bio ovaj čovjek itd. Dakle, tu je jako bitno da musliman ima ispravan stav. E, prvi e, uslov koji treba da znamo ili pravilo kada su u pitanju kerameti jeste da ta čuda i kerameti ne smiju da budu pravilo i ne smiju da budu osnova i da se ljudi oslanjaju na ta čuda. ne. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem živio normalno i poštovao je ovo svjetske zakonitosti, božje zakonitosti u prirodi. I nije prizivao čuda. I nije prizivao čuda i vjernici ne prizivaju čuda, nego se ponašaju normalno, rade da bi zaradili, uče da bi stekli znanje i tako dalje. Uh oni koji su predajali otišli otišli iz krajeva, oni, oni samo hoće ovaj, bi da sjede, samo da da da da pričaju priče i da čekaju neka posebna čuda sa nebesa koja Allah je će dati njima da im riješi, da im riješi sve probleme ne, poslanik Muhammed s.a.a. nas je naučio da poštujemo Božija pravila u ovom svemiru i u ovoj prirodi pa tako iako se je najlepše i najbolje ostanjao ono na uzvišenog Allaha je šanuhu kada je e, činio hijđu on je uzeo vodiča obezbidio se dobro sakrio je svoj trag e, obezbidio je jahavicu pošao je sa društvom, sa Ebu Bekram radijallahu ta'aljanom, kada izlazi u borbu, nije rekao, mene će Allah Žešanov sačuvati, i ako je vjerovao da će ga Allah Žešanov učuvati, on je ovaj oblačio pancir, zatim bi se naoružao sa najbolje što bi imao od oružja, zaštitio bi se i onda bi pocicao ashave da daju sve od sebe, a onda bi Allah Žešanov molio gospodar naš podari nam borbu. Vakve naša vjera je racionalna i, i i vjera koja je bazirana na zdravom razmišljanju, a nije bazirana na nekim bajkama, na nekim pričama, na nekim ovaj izmišljenim čudima i tako dalje, ne. Osnova naše vjere jeste poštovanje Allahu dž.š. propisa, poštovanje Allah dž.š. pravila i u vjeri i u svemiru i u vjeri i u prirodi. Zatim, također, od pravila kada je u pitanju keramet jeste da onaj kome Allah Žešanohu daje neku počasti keramit, neko nadprirodno djelo jeste, uslov je da on bude vjernik, da bude vjernik, da ima na sebi tragove pobožnosti, da ima na sebi tragove pobožnosti, da je čovjek koji koji se, koji vodi računa o svom ibadetu i tako dalje, koji ima ispravno vjerovanje, koji poštoje dokaze iz Kur'ana i Sunnata poslanika Mohameda s.a.w. Ovdje su primjer radi ovu ovaj princip. Zlomjerni ljudi iskoristavali i zloupotrebljavali, pa su primjer radi sihirbazi, aj dan danas to tako rade, sihirbazi koji prave različita čuda. Ali uz pomoć ne gospodara svih svjetova, nego uz pomoć svoje braće i svojih vojnika šeitana i džina. I onda su oni, onda su oni zbunjivali, zbunjuju ljude, kažu, ne, mi smo, a, to to nam Allah Žešanu daje zato što smo mi na istini i tako dalje, ne. Ako se, a oni uopšte niti klanjaju, niti poste, niti se drže vjer tako dalje. Čim vidiš takvog čovjeka, onda ga slobodno reci, taj pojma nema u ničemu taj veze nema i kiramet e, je daleko od njega mnogo kiramet je mnogo daleko od njega mi smo imali imamo prije dan i danas ljudi ljudi ovaj zamajavaju e, i obmanjuju ljude vidjeli ste primjer radi da se u Sarajevu, sarajevo bosni pri nekoliko godina pojavio čovjek koji se, e, za koga se tvrdi da se zove neki turab i tako dalje koji ljude obmanjivao subhanallahu znači on ima neku energiju koji on prenosi na ovaj vodu i ljudi kupili u eh, ogromne količine ogromne količine vode i onih ovaj zabluđuje i vodi ka jehenemu a ljudi tao onako ovaj ga slijep slušaju i vode a on radi prije svega on ne liči na ništa ne liči uopće na normalnog čovjeka zatim također u tim svojim ovaj radnjama on pravi harame znači vidi da neko pravi harame u nekim svojim ovaj tim posle to znaj da da uopšte onda je to da je to šejtan da je to sihirbaz, da je to metageničar on u nema dakle ovaj sa sa kerametom i nikakve veze nema takođe imamo neki ovaj primeri koji su ovaj odražene ličnosti nažalost sa nekim titulama i tako dalje ovaj eh, tvrdile i tvrde da, da, da, da neki tamo stari ljudi, ne znam, djedovi imaju a, neka, neku moć tako dalje, a kaže, odeš kod tog starog djeda, on kaže, niti klanja, niti posti, ništa kaže, niti trijezni se, kaže, do skoro uvijek pio alkohol, i tako dalje, a oni pozivaju ljudi da, da idu kod njega i tako dalje, da im on... Dakle, to, to braćo moja draga i cijene sestre, nije islam. Islam je vjera koja se bazira na zdravom razmišljanju. Islam je vjera koja nije došao da pravi čuda. niti ti je poslanik Sarašen pravio čuda jer koji imao keramete, odnosno mu'adžize. Ali to nije bila stalna njegova praksa, nego se je on, šta, normalno ponašao, u određenim prilikama bi uzvišen je Allah dao neko čudo da učvrsti vjernike i da pokaže nevjernicima i da pokaže nevjernicima šta je šta je istina i na taj način. Zatim takođe jedan od uvjeta jeste da onaj kome Allahšanu dadaje keramet, da on ne tvrdi za sebe e, ja sam kerameti, mene je Allahšanu pomogao i tako del. Ne, oni ljudi kome Allahšanu dadaje keramet, on to krije, on to krije. on to ne govori, on se ne hvališe. I on neće da, da, da sebe obmane, neće da sebe obmane, a kamoli, a kamoli druge. Zatim također da ne bude keramet cilj, ne smije keramet, da bude cilj da se neko trudi da mu Allahšanu dadaje keramet. To nije također to nije također ovaj propisano na taj, na, na taj način. Također trebamo ovaj znati da jedno od pravila također kerameta jeste da e, keramet ne smije da sadrži e, ostavljanje činjenja i ibadeta ili obaveza i činjenje i da sadrži činjenje određenih određenih harama. Čim vidiš da neko čini haram i ostavlja postavlja dakle, ovaj naredbe znaj da taj nema nikakvoga nikakvoga ovaj osnova da mu ovlašeno da da jeramet kao što je rekao vam Šafije rahimehullahu taala kaže, ako vidiš čovjeka da leti vazduhom ako ga vidiš da leti vazduhom ili da hoda vodom ovaj nemoj uopšte da se uz, o, nemoj da se a, mnogo a, uznemiriš nego pogledaj dal taj čovjek postupa po propisima islama stavi ga na vagu Kur'ana i Sunnata. Ako poštuje propise slama, poštuje granice, poštoje narade, izbjegava zabrane, može Allah Ještana to da mu dada. Allah Ještana to davao sahabima, da su hodali vodom. Međutim, ako čovjek nema ništa od Kur'ana i od Sunnata Resuru Laha s.a.s. tako, tvrdi nešto, znaje da ga šeitani nosi. Znaaj da ga šeitani nosi, a da nema e, nikakvog kerameta, kerameta kod sebe zatim također jako je bitno da neko čudovi neki hramet bude vjerodostojno prenešen, da je zaista se je to dogodilo i da se to prenese vjerodostojnim vjerodostojnim lancem prosjeoca a ne samo da se priča rekao mi ova i rekao mi ona i tako dalje i da se i da se vjeruje a, i da se vjeruje u to ali kada je u po, kada je a, u pitanju a, kada su u pitanju kerameti trebamo da znamo da su ko su ko evlija odnosno ko su veliji a je množina a wali je jednina što znači stićenik ili Allahu džanhu bliski rob ili Allahu džanhu prijatelj e, ljudi vrlo često smatraju tvrde da su e, Allahu džanhu evlija posebni posebna kategorija ljudi određeni ljudi koje može da da prebrojiš na, na na, na ovaj, ru, prstima svoje, svoje ruke i tako dalje ne svaki čovjek koji vjeruje u Allaha subhanahu i koji se boji ushnog Allaha žišan, koji prakticira propise on je Allahov evlija jer evlija znači štićenik gospodara uzvišenog čovjek koji je blizak uzvišenom Allahu džellešanu Allahu džellešanu prijatelj Svaki onaj koji vjeruje u Allaha, prakticira propise i boji se, boji se njega, on je Allah-u Žešanohu prijatelj. On je Allah-u kod nas, što se govorilo, naši ljudi se govorili, e, ima neki dobri čovjek koji je došao, koji može sve itd. To nije ispravno tako smatrati i vjerovati. I on je prema radi, ovaj, rekao da će prosao svoj berakijat na ovo mjesto i nikad se ništa ne može to, Mi se ne oslanjamo na ljudi, mi se oslanjamo na gospodara ljudi i mi se Allahu Žešanhu obraćamo. A svaki vjernik, svi ste vi evlija, evlija, svi vi koji vjerujete Allah subhanahu, teda Allahovi Žešanhu u štićenici, Allahovi prijatelji. E sad, u ilajetullah, bliskost Allahu Žešanhu je dakle, oblast, i svojstvo i vrlina koja nema granica. Nisu svi eulije i svi vjernici na istom sepenu Što više imaš ova svojstva kod sebe A to jest što više imaš imana kod sebe Što ti je jači iman i veći iman I što ti je veći takvaluk i bogobojaznost Ti si veći prijatelj Allahu Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Vidite kako je naša vjera Ovo ovaj, je logično Vidite kako je Allah šanohu dao vjeru koja odgovara našim potrebama I odgovara zdravom razmišljanju Jer jedino ovo što je ispravno što je istina srce ga prihvata bez ikakve rezerve bez ikakve rezerve a ljudi radi neka čud da neka izmišljanje neke priče neke uh, uh, uh, izmišljati i vezivati ljude za te, te priče dakle to nije nije uopće nije uopće normalno Allah subhanahu wa ta taala zašto daje tiramete kad kada svojim vjernicima ashad na primjer radi nije, nije, nije dao uzvišen Allah Shanu puno kirameta e o tome govori ibn timerah namatel svojih iz al-furqan Al-Furqan baina awliyai u wa awliyai Rahman razlika između Allahovih prijatelja i šejtanovih prijatelja U to iz Ibn Taymije rahimehullah ta'alaaj bolje pojasnio ko su Allahovi prijatelji koji imaju alahasan odaje čuda onekad a ko su šejtanovi prijatelji koji također imaju neka natpraglna djela ali oni to rade uz pomoć odnosno nazvale ovaj šejtana uh, šejtana i džina I on spominje u toj knjizi, dozvišeni Allah šanohu to nekada daje, u stvari spominje zašto to ashabima nije dala to ovaj na jedan mnogo veći način i u više slučajeva da su imali keramete i tako. Zato što su ashabi živili sa Rasulullahom, sallallahu alaihi wa sallam, zato što je objevas ilazila za vrijeme njihovog života. I ne su vidjeli Rasulullah, alaihi wa sallatu wa sallam, tu nisu potrebe za nekim dodatnim kerametima koji bi učvrsli njihovo vjerovanje. Oni su bili čvrsti, čvrstoga imana i čvrstoga vjerovanja. Njihovo vjerovanje je bilo čvrstvo srcima poput brda. A kasni izvišeni Allahi Čanhu je kasnim generacijama bih dao da bi im pokazao svoju moć i e, da, bi, ovaj, im, da bi ih obradovao, da bi obradovao vjernike. Također e, da bi, ovaj, e, da bi e, uspostavio dokaz protiv svojih e, neprijatelja, protiv nevjernika, i uzvišen je Allahi šanuhu, počasti koga hoće od svojih e, robova, a također svaki keramet i iskušenja onome kome je to uzvišen je Allahi Šanuhu. Dedi. Međutim, e, u svemu tome kada je u pitanju tema kerameta, e, najlepše što sam našao jeste također, što je rekli mi temir Rahimahullahu ta'ala, Da je najveći keramet nije da letiš po vazbogu, da hodaš po vodi i tako dalje. Nije u trenutku da možda se ovaj, nađeš na kraj svijeta. Nije to najveći keramet. Najveći keramet koje je guzvišan i Allah Žešanohu dade svome robu jeste ustrajnost na pravom putu. Istekamet. Da ustraješ na pravom putu. To je najveći keramet jer ko te Allah džeshanhu tim kerametom počastili. Znaј da te uzvišeni Allah džanhu odlikovao. I zato poslanik sallallahu aleyhi ve kada ga je ona Jasa pitao: "O Allah poslanice, reci mi nešto o islamu." Nakon čega neće imati potrebe nikoga više da pita. On mu rekao: "Kulamantu billahi tumastakin. Reci vjerujem u Allaha zatim se strpi." Zatim ustraje u tome Zatim ustraj u tome. Najveći kiramet jeste ako klanjaš 5-dnevnih namaza. Ako još klanjaš u džematu, nikada ti ne polazi namaz. Pa ti ne polazi namazi u džematu, to je fediki keramet. Pa ako te Allah Ježanohu počesti da redovno učiš Kur'an, stalno učiš Kur'an, pa da izbjegavaš harame, da ne gledaš harame, da ne slušaš harame, da se ne nalaziš u haram u mjestima to je, to, je, to je najveći. I je godinama ustraješ, mesetinama godina i doživiš poznu starost u takvom stanju, Stalnom u stalnom učenju Kur'ana i u ustrajavanju, učinjenju dobrih dijela, to je keramet, poslije koga nema kerameta. Jer je ovaj život, vratio moje draga, sav ispit. Život od početka do kraja je el-belah, belahum, ispit za čovjeka. U svakom momentu smo i na ispitu. Evo sad, prema, radi mi smo na ispitu ovaj, u, ovom, u ovom trenutku. I, i prije nego da se dogodi ovaj trenutak na ispitu su bili hoćemo da dođemo na dersi da nismo oni koji su došli nisu se polažu na ispit oni koji nisu došli nisu položili ispit nisu položili ispit jer nije jednostavno nije jednostavno ovaj imati prije radi mogućnost mogućnost da slušaš hadise rasulullah as salem i, i ovaj komentar hadisa a anistom obični hadis nego ovaj hadisi koje prenosi Imam Buhari Muslim muslimani su čitali, čitali hadise Buharije i muslima kao što bi čitali Kur'an, kao što bi čitali Kur'an jer Kur'an je berakjat a također iščitavanje hadisa Rasulullah s.s. je berakjat ali naravno ne samo iščitavanje hadisa zbog iščitavanja nego da bi se ovaj, i radilo po hadisima poslanika Muhammeda s.s. i tako dakle u svakšto što izadješi džami ti si na iskušenju Dolazi jacija iskušenja. Hoćemo doći na jaciju i neće. Tako ćemo pada jacisi. Onda kući, tako da le no, na poslu, na ulici, uvijek iskušenje, uvijek ispit. E onaj ko ustroi kodovi i ustroi na pravom putu, to je čovjek keramet. To je velija. a nije to je velija prema radi što su izmislili neke hadise, neke priče kaže ima 40 velija na svijetu, oni čuvaju svaki grad. Stak. To su izmišljene priče. To nije logično, to nije prehvatilo. To nima nekakvog utemirenja u vjeri. Šta bi onda Islam bio kada bi smo mi tako vjerovali? Isto kao one druge izminjene vjere. Ne. Gradove, sela, mahale, svijet ne čuvaju dobri ljudi. Nego čuva gospodar svih svjetova. I ne vezujemo ljude za stvorenja već vezujemo njihova srca za uzvišenog Allaha. Vidite Ebu Omerovo, i to je još od fajdi u ovom hadisu, kako je on bio ubijeđen da će Allah Žešanahu dati izlaz Rasulullahu i njegovoj vojsci. Kažem, ne, nemoj da kolju devet. Daj neki drugi izlaz. To što imaju, nekad donesu, Allaho poslanjeće, Allah te neće ostaviti na cjedinu. Ni tebe, ni ljude koji su uz tebe, To je isto kao hadis od denesa radijallahu ta'ala anhu koji je kod Bukhari muslim, doće nam jedan vakat kada je e, Rubeyja bintu Nadr žena njegova tetka slomila zub sjekutić, prednji zub ovaj svojoj komšinici i onda su došli kod Resulullaha sallahu alaihi wasallam poslanik alaihi wasallam i rekao hoće da oproste, kaže žene će da oproste hoće da im se da im se plati neće kaže neće ni ne da uzmu nagrad Onda kaže kesas odmazda da se i rubeyi bintu nadroslomi isti taj zub onda dolazi enes kod rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kaže O Allaho kosaniče tako mi Allaha neće se slomiti zub bej nećete slomiti zub bej bintu nadra pa kažemo rasulullah sallam enes kitabullah tasaz Allahu dželalhu je knjiga propisala odmazdu to je Allah kaže ne neće neće se stomiti. Međutim ovaj, i onda dok su, dok su raspravljali i vodili dijalog, ovaj dolazi vijest da su da je porodica ovaj obespravljene ovaj, ovaj, ovaj, ovaj osobe oprostila. Ne je oprostila. Tim da poslani su taj kaže tako mi Allah ima ljudi koji kada se, se ovaj, zakonu ili kada zamole Allah Subhanehu wa ta'ala ili zakonu vallaha žašanohu Allah žašanohu im udovoli njihovim molbama i njihovim dovama jer ja, to je slučaj Enesa e, ibn Malika i Omer radijallahu ta'ala anhu i naravno svih, svih muslimana da imamo lijepo mišljanje o allahu žašanohu da nas allahu neće, neće ovaj, ostaviti ali islam je vjera zdravog razmišljanja I kaže poznato pravilo i šeyhu l-Islamin Taimira rahimahullahu ta'ala je napisao jednu knjigu, vengtik, ogromnu knjigu, koju, koju je nazvao Daru ta'arudil aql van naql, ili naql van naql, kaže nemogućnost i nemoguće je da se ispravna ili vjerodostojna objava sukobljava sa zdravim razmišljanjem. Padne. Dakle, Szdrabo razmišljanje se nosukupljava sa vjerodostojnom objavom. Sa vjerodostojnom objavom. A ovo ovaj, je primjer radi ovaj oni koji su pokušali da svedu da svedu islam islamsko vjerovanje samo na neka na neke bajke, neke priče i tako dalje, na neka čuda, oni su mnogo loše učinili i pomogli su da se alaj, stvori loša slika o islamu. Loša slika o islamu. U tom smislu, molim Allaha subhanahu wa ta ta'ala da nas pomogne, molim Allaha gospodara svih svjetova, da nas učini od onih koji slušaju govor, da tim slijede ono što je najlepše. E, zaista je Allah subhanahu wa ta ta'ala naš zaštitnik i on je kadar, kadar to da učini. Naša posljedna veste, hvala Allaha gospodara svih svjetova, فيoccasional الشيباوي صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وليد البركات